Toni Dalmau, president de la Diputació. Home conegut per a tantes coses. Home conegut des d'aquest lloc de responsabilitat. I sembla que la Diputació pot ser un bon tema per entrar. La Diputació de Barcelona se'n va. Se'n va de la plaça de Sant Jaume, però no com se n'hi va anar l'any 31 amb què, gràcies a l'Estatut d'Autonomia, les diputacions catalanes van desaparèixer segons una nota de premsa, sinó perquè aquesta vegada canvia de local. El nou edifici serà la Casa Serra, situada a la Rambla de Catalunya, entre Còrsega i la Diagonal, pujant a mà dreta. Aquell angle important, joia arquitectònica d'estil neoplateresc, feta per l'arquitecte Puig i Cadafalc, que per cert vivien molt a la vora i que durant un cert temps ha estat un perill d'emolició de, La Diputació l'ha salvat i aquest és un tante vostre i penso que aquest és un gol a l'hora de les velles façanes i de les belles edificacions que cal respectar com a símbol de cultura i us ho pregunto senyor president ben trobat i bona tarda Bona tarda Bé, efectivament, això que acabes de dir exactament així eh, El mes d'abril segurament per Sant Jordi ens anem de casa és una situació una mica peculiar perquè la Diputació, com bé sabeu, és la propietària del Palau de la Generalitat, eh, tant del mateix Palau com de tot allò que hi ha dintre. Però, per altra banda, també nosaltres sempre hem tingut clar que aquell és l'edifici més important l'edifici civil més important de Catalunya uh -huh. i que, naturalment, el que no té massa sentit és que dues institucions eh, es trobin a la mateixa casa i que, per tant, la Generalitat no pugui disposar plenament del Palau. Clar. De manera que ja fa cosa d'un any vam decidir eh, buscar una nova seu i és el que estem fent a uh, Can Serra, respectant, com acabes de dir, el vell edifici projectat per Puig i Quetafalc i fent-hi al costat un edifici modern, un edifici nou, on hi haurà les oficines dels serveis centrals de la Diputació. I això vol dir que els catalans, això vol dir que la nostra gent uh, som conservadors de tot allò que val la pena conservar? Naturalment. Allò que val la pena conservar, tot. <ríe> sí. Modernistes també, però a la guaita amb el que val la pena de conservar. Uh, pocs dies fa, Pocs dies fa, en el darrer ple de la Diputació, es va aprovar el Consorci de la Biblioteca Nacional de Catalunya que uh -huh. es posarà en vigor a partir de l'1 de gener del 87. Exactament. Exactament. Això és una, de les, crec que és una decisió de les importants que haurà pres la Diputació en aquests anys. Però Vosaltres sabeu que la Diputació, precisament perquè no existia abans la Generalitat, ha tingut a, seva, a les seves mans una colla d'institucions que no són pas pròpies de la província de Barcelona, per dir-ho així, sinó que són de caràcter nacional, i la Biblioteca de Catalunya és una d'aquestes. Aleshores, també des de fa temps estàvem negociant amb la Generalitat la fórmula per integrar la màxima institució de govern de Catalunya a la biblioteca. Aquesta fórmula s'ha trobat, hem arribat a un acord i efectivament l'1 de gener entrarà en vigor aquest consorci que permetrà que la Generalitat participi amb, un amb el protagonisme que li pertoqui en aquesta primera biblioteca del país. Eh, ens voldríeu, senyor president, dir-nos eh, entra en funcionament l'1 de gener del 87, sí. Però aquesta serà la Biblioteca Nacional de Catalunya? Mm. Bé, de fet ja ho és la Biblioteca Nacional de Catalunya, perquè per ser-ho no necessita que ningú li declari, tot i que també una llei del Parlament de Catalunya va declarar la Biblioteca Nacional. Mm -hmm. Però és que ho és indiscutiblement perquè és la biblioteca més important del país i va ser pensada des del començament, quan l'Institut d'Estudis Catalans va començar-la timidament, diguem amb molt pocs materials, ja va ser pensada amb aquesta voluntat. I així ha estat sempre reconeguda. Consorci vol dir una sèrie de forces que això ni que la vetllen. I aleshores ens podríeu dir, si és correcte les dades que tinc, uh, president honorífic Josep Tarradellas, uh, president d'aquest consorci, el president Jordi Pujol de la Generalitat, vicepresident, i us sí? ho pregunto, vicepresident, uh, el president de la Diputació, Exactament. vostè aleshores també hi és l'alcalde Maragall o sigui que són quatre vicepresidències I participen, i participen la Generalitat com a primera institució del país estem parlant, repeteixo, de la Biblioteca Nacional de Catalunya sí. en segon lloc la Diputació perquè és qui va fundar-la i qui l'ha gestionada en la pràctica totalitat de la seva història i participa també l'Ajuntament de Barcelona perquè els locals del carrer del Carme, allà a l'antic hospital de Santa Creu ni a la Biblioteca de Catalunya són propietat de l'Ajuntament uh -huh i finalment hi participa a l'Institut d'Estudis Catalans perquè és la institució que va fundar la Biblioteca en primer terme. Clar. Aleshores vol dir que d'aquesta Biblioteca Nacional de Catalunya, qual que comarca totes les eh, comarques i la gent a l'entorn poden participar d'aquest tresor acumulat i d'aquesta vetlla, en definitiva. Sí. Bé, la Biblioteca sabeu que, a més a més, està connectada amb una xarxa de biblioteques populars. Són uh -huh. diferents les funcions. Interessa que Catalunya hi hagi com més biblioteques millor, repartides per tot el territori, però interessa també que n'hi hagi una de central, una de principal, en la qual hi hagi els grans fons bibliogràfics, des de les homilies d'Organyà, l'exemplar de les quals es troba a la Biblioteca de Catalunya, fins als llibres acabats d'aparèixer. Aquesta funció d'alta biblioteca, de biblioteca més, no tant potser de contacte amb el públic indiscriminadament, sinó per un públic més qualificat, un públic més més erudit, podrien dir-ho dir així, la biblioteca compleix aquesta funció que té essencialíssima que es reconeix en tots els països existeix una biblioteca d'aquest caràcter. I quan hi diem biblioteca, parlem de llibres, de història acumulada i de tot el que comprèn això, una biblioteca comúnment, eh, coneguda i reconeguda es pensa, i us ho pregunto president de la Diputació, Antoni Dalmau senyor president, es pensa amb les filmines es pensa amb els documents sonors, que d'alguna manera també és una cultura sí, ja sé que ara rieu perquè em penso que un dia us vaig atrapar no sé per quina cantonada del país i us vaig dir, què passa amb la fonoteca no, de Catalunya? Això, això és... acumular documents sonors de personatges que hi són, d'alguns altres que dissortadament ja no hi són, mm -hmm. també és cultura i encara que no siguiem llibres sí. i encara que siguiem cinta també és una funció i una riquesa digna i documents com per acumular no, no, això és veritat, la veritat és que lamentablement això no és així encara eh? és a dir que encara entenem per biblioteques estrictament el que vol dir la paraula és a dir dipòsit de llibres, exclusivament de llibres però en canvi estic absolutament d'acord que això és absolutament insuficient que ni la cultura es, es materialitza només a través dels llibres sinó que utilitza molts altres mitjans ni és bo menys prear un instrument en la vivesa del qual, diguem, el, el testimoniatge del qual és tan important jo el que us puc dir és això és una mica més difícil de fer per per exemple a nosaltres per primera vegada en la nostra xarxa de biblioteques populars la, aquest any que ve en el, el pressupost del 1987 hem previst partides per començar a integrar en les biblioteques elements eh, de cap vídeos o elements audiovisuals Clar. no estrictament dels llibres uh -huh. ara amb això anem endarradits hi ha llocs i ha països a eh, l'estranger que eh, ja fa molts anys que tenen biblioteca i videoteca i vi sí, sí. videoteca juntament sí, és sí. Que... certament, sabeu que m'han explicat una vegada algú que va anar a, a Cal Japó a Cal Japonesos i allà ja sabeu que tot ho inventen tot ho empetiteixen i tot ho concentren i tot ho empildoren o, o, o, o amb píndoles serveixen l'actualitat i, i, i fins i tot el reflexe de tota una història. Em diuen un dia algú va portar eh, amb uns visitants que venien d'aquí de Catalunya i diu que tenen unes grans naus on hi han com una mena de vies i com uns petits trens i algú pensa que allò pot ser a jugar a japonesos s'entretenen a jugar trens. No, resulta que aquests trens petits amb unes vies i uns estants a tot l'ullar d'unes grans naus, resulta que li pregunten al visitant de torn, escolti, vostè d'on és? Diu jo, doncs, miri, de, de, de Catalunya. I Catalunya on és? Ah, Catalunya doncs és a eh, Espanya. Ah, i vostè li agradaria veure el seu carrer? i diu que aleshores, sigui qui sigui diu que ho tenen tot, ja sabeu que cada vegada que es veu un japonès pel món sempre va amb una leica o amb, amb una màquina de retratar, sí. bé, diuen que tenen retratat tot el món i tots els carrers, en definitiva ho tenen tot tal codificat no sé si és, si és una història no real, però jo me la vaig creure perquè aquí me l'explicava, m'ho explicava seriosament i diuen que aleshores, eh, diuen a veure i aleshores amb un codi que tenen i un ordinador punxen i diuen, eh, planeta Terra perquè esclar, suposo que deuen tenir retratat altres altres, altres, altres galàxies. galàxies planeta Terra Europa, i, va, i van, van, van corresponent a la zona que, que, que punxa i que prem la tecla, el, el botó, i aleshores diu Espanya, i d'Espanya Catalunya, i de Catalunya doncs Girona o Lleida o Tarragona o el que siga, o el barcelonès, i aleshores eh, diu, eh, i, i a quin carrer viu vostè? Doncs el carrer Tal, i aleshores punxen eh, de Barcelona, aleshores punxen al carrer Tal, aleshores ve com, un, com disparat, com, com embogit una mena de, de vagoneta petita eh, que porta una filmina, agafen aquella filmina, la posen en l ordinador, i allà surt el carrer i al barceloní de Torn es queda amb... exacte, és, va, <ríe> això és per, jo no sé si ho fan per impressionar i abans <ríe> quan ve ja saben a quin que arribar i diuen, bueno, ara li preguntarem allò però sigui com sigui, l'impacte és és majestuós <ríe> bé, eh, celebrem que la Diputació de Barcelona pensi que a l'hora de la Biblioteca de Catalunya hi ha els audiovisuals que també són hemeroteques importantíssimes de tenir i per entrar en funcionament eh senyor president, us haig de felicitar, perquè mireu, aquest matí, a l'hora de la producció, estava parlant amb la Macarena, i aleshores em truca una noia del de... Vallès, i em diuen, escolta, avui hem llegit el diari que ve el president de la Diputació, digue que estem molt contents del centre dramàtic del Vallès, i és clar com que de felicitacions m'imagino que agrapats no en teniu cada dia, jo us vull felicitar en nom del centre dramàtic del Vallès, i acabo preguntant-vos, Qu què és el centre dramàtic? Bé, això són, concretament es podrien diferenciar dues coses, és a la ciutat de Terrassa que hi ha, per una banda, una seu de l'Institut del Teatre, eh? El mateix Institut del Teatre que a Barcelona doncs, dona classes, ensenya arts dramàtiques a Terrassa, amb un edifici nou que estem fent ara. Uh -huh. és a dir, suposo que un dels motius de satisfacció d'aquesta noia són les obres de la nova sèrie de l'Institut del Teatre que em penso que quedaran molt bé. I en segon lloc hi ha el que és el centre dramàtic del Vallès que és un centre de producció que aquest el fem conjuntament generalitat Diputació i Ajuntament de Terrassa. Torna a ser un consorci. Per, sí, una mena de consorci. No està constituït encara, però de moment és un conveni de col·laboració uh -huh. en el qual el que s'ha de, de promoure produccions dramàtiques. Per tant, es complementen amb d'aquests dos equipaments tant el que són ensenyaments de arts dramàtiques com producció teatral. Penso, i us vull dir, no és perillós això, senyor president, eh, perquè, és clar si el Vallès té un centre dramàtic, pot ser que de Lleida o de Tarragona mm. o de Girona us a sortir el Guïdic i nosaltres també en volem uns. Sí, no, el problema per nosaltres seria els que fossin dintre, dintre la demarcació que li pertoca la Diputació de Barcelona, dintre la província de Barcelona. En tenim a Vic i en tenim a Terrassa. Eh, és evident que no, no dona com pertenir-ne a tots els camps de comarca, això sens dubte, però probablement en faria falta alguna altre. Ara es tracta de buscar una mica zones una mica més grans, eh, són coses a pensar... A poc a poc. I per això no és que nosaltres volguem presumir de fer-li pensar el senyor president, que ja hi pensa, però només valgui per recordatori. Les 4 i 25. Això no és més que un programa de ràdio. Un programa apte per a tots aquells que no tinguin manies. És una revista sonora servida a domicili des de la cadena 13 a porta de transistor o aparell de ràdio. Avui, el nostre personatge hoste d'honor, el president de la Diputació de Barcelona, Antoni Dalmau. Eh, vos, com a, com a ciutadà i a gala, en teniu? Per als vostres escrits, per als vostres pronunciaments i per als vostres llibres, tenim aquí un llibre que ens parla de que per als camins de la història d'Igualada i que naturalment és una altra prova més que us acredita com a bon igualadí algú havia dit que en aquest món es poden ser moltes coses però mai desagraït i vostè sempre en té a gala doncs, presumir i agrair la terra que us ha vist néixer uh, Antoni Dalmau i Ribalta per als camins de la història d'Igualada amb un formidable llibre que fa molts dies que va aparèixer i amb unes il·lustracions no menys formidables de Carme Soler i Vendrell i és que diem formidable perquè penso que és una manera vella una vella manera d'introduir és una publicació de l'abadia de Montserrat i amb un pròleg esplendós d'en Miquel Martí Pol que diu en pur silenci hem preservat uns àmbits edifiquem-hi tenassos, una pàtria l'àmbit de tots els àmbits crec que no es pot dir més en menys aleshores eh, aquesta és una descripció aquest llibre és una descripció seriosa i formal de la ciutat d'Igualada hauria de començar d'aquesta manera si fa o no fa ciutat de Catalunya, capital de la comarca de Noia situada a 41 grau eh, etcètera, latitud nord etcètera, etcètera, est meridià de Greenwich, a 315 metres d'altitud mitjana es troba a 70 quilòmetres bé, seria sens dubte una descripció exacta però no seria viva i diu, estic segur que tu tens d'igualada la teva ciutat una idea força diferent i aquesta mena d'explicacions no te la farien reconèixer gaire per a tu igualada és una cosa molt més concreta molt menys seriosa és per exemple l'escola on vas els amics que tens, la fàbrica on el pare treballa els gegants de la festa major aquesta és la igualada que tu reconeixes i aleshores parleu de fa molts anys i comenceu a explicar històries històries de fa més de mil anys de la conca d'Òdena, etc, etc en fi, de coses que configuren aquest fet i aquesta àrea geogràfica una vila neix i creix amb uns magnífics dibuixos jo diria que són il·luminats aquests dibuixos més que pintats Som del rei i el monestir i és que aquelles terres pertanyien i en el reialme del monestir de Sant Cugat. Sí, una, tenien una doble jurisdicció. Eren del rei i del monestir, és a dir, per una banda depenien del, del monarquí, això en temps de del rei Jaume el Conqueridor i, per altra banda, depenent, efectivament, del monestir de Sant Cugat. Tot això ens ve de lluny, eh?, d'aquell 1.200... Estem parlant de fa, sí, sí, de fa 8 segles. Però que amable, mm. no, senyor president, venir Molt... de tan lluny? Oh, tant. Ho dic perquè, és clar s'acumula història, i acumular història vol dir acumular sí, sí, estimacions. Sí, sí. Després va venir jo de les muralles i l'eixamplament de les muralles, sí. i ho reflecteix aquest llibre. Què vau voler pretendre i què veu aconseguir amb aquest llibre ple i il·luminat de vells dibuixos, de velles costums, de vella tradició i de, i de no menys vella història? Eh, doncs, a complir un... un buit que existia en la bibliografia i la dina, que és que no hi havia cap llibre que expliqués per als nois, no, no els nois més petitons, potser sinó els nois més sants, els adolescents, els expliqués la història de la seva ciutat eh, d'una manera amena i divertida amb uns dibuixos que els ofessin força passador i això és el que apretaria aquest llibre. I la veritat és que tu es parlaves dels dibuixos de la Carme Soler, són un element essencial, perquè realment fan entrar el llibre pels ulls. Això sí, és certament. Us imagineu amb una segona edició, i no és que us vull pressionar més, que sigui a més a més de... que entren per la vista, que entrin per la uïda, ah. i puguem escoltar personatges, personatges d'aquells costums de... El que temo aquests de fa 8 xècles ja no els atraparíem. No, però, però dels d'ara, perquè 8 xècles sí. més tard els escoltin, sí. sí Podríem sí. fer una col·lecció de llegir, mirar i escoltar. <laughs> Bé, és un llibre formidable i no mostra res més que això que el president de la diputació Antoni Dalmau i Ribalta és un enamorat del lloc a on el van veure néixer. I ara, eh, senyor President, estem a punt d'entrar en unes notícies. Em permeteu un interval i després parlarem de l'alcaldia d'Igualada, uh -huh. que em penso que és un tema que us tindrà de gust. Molt bé. Perquè han demanat, han demanat a la direcció de l'emissora si volien si es podia filmar una de les emissores que hi en aquest país hi és. I com que hi és, i som una de les emissores d'aquest país, doncs resulta que els hem dit que sí. Així és que càmeres, focus, i ells aniran fent la seva feina. Els hi prego els oients, en als ràdioescoltadors, que si senten algun que altre Ramó, no és res més que una càmera que està recollint aquestes impressions fílmiques a bord dels seus objectius. Senyor president de la Diputació, senyor don Antoni del MAU, us preguntava si us vindria de gust que parlessin de l'alcaldia poso per cas, quin havia de ser, esclar de... d'Igualada. Em Doncs, i com estan aquestes llistes i com està el senyor president de la Diputació? Deixaria una cosa per l'altra o una cosa no necessàriament implica que l'altre quedi aparcada? No, la, la meva intenció seria compatibilitzar doncs, ho dic pels, pels oients que no tenen necessàriament per, per què saber de què parlem. Sí. Eh, jo tinc la intenció de presentar-me com a cap de llista a les eleccions municipals d'Igualada i pretendria eh, compatibilitzar les dues coses és a dir ser president de la Diputació i si els igualadins valessin ser alcalde d'Igualada aquesta és una possibilitat que abans no existia però ara la llei expressament va declarar la compatibilitat d'aquests dos llocs perquè com recordareu, o potser no, no sé si ho sabeu els diputats eh, han de ser regidors, els membres de la Diputació de Barcelona abans de ser diputats han de ser regidors d'un ajuntament uh -huh. És dir, que la relació entre les dues administracions, totes dues són administracions locals, és molt estreta. De manera que intentarem fer les dues coses. O sigui que sí, és compatible. Sí. I aleshores ara imagineu que ja us deixés temps amb un finestral de ràdio com aquest, que amb bon vent i barca nova, que cap a les informacions i l'actualitat del país, i quin pitx faríeu? Què els hi diríeu en els igualadins? Tenim una gran incidència, tot la noia, perquè, per exemple, el retrat robot del seu batlle, del seu alcalde, fóssiu, fóssiu vos mateix. Sí. Què els hi diríeu? Això o sigui, m'he de presentar? Sí, per exemple, per exemple. Per exemple ara És la cosa dir. més complicada i més delicada doncs, que Fem-ho més senzill, fem-ho més senzill. Jo us pregunto, ara es sí. rebobino, tiro enrere i us pregunto. Sí. I quins mèrits creieu, jo ja ho sé, però diguem-los als oients i sobretot a eh, la comarca d'Igualada, de la noia, quins mèrits creieu que teniu per ser el proper batlle d'Igualada? Doncs. Què els hi prometeu o què creieu que els hi podreu donar? Home, amb, tota la, amb tota la immodèstia necessària que em fas aquesta pregunta tan comprometedora, jo aportaria aquesta alcaldia l'estimació que tinc per la meva ciutat, penso que és una cosa que no he d'explicar, els igualadins no els l'he d'explicar perquè ho saben en segon lloc aportaria tota la il·lusió del món per fer coses, des de l'Ajuntament fer les màximes coses possibles per la meva ciutat aportaria en tercer lloc l'experiència d'haver administrat durant quatre anys una administració important com és la Diputació de Barcelona, cosa que permet, sens dubte, abordar l'Ajuntament d'Igualada amb major almenys experiència, si no dic més uh -huh. altra cosa, i després reclamaria sobretot la col·laboració de tothom. És a dir, que em penso que sobretot en els càrrecs municipals és on es fa més necessària la relació estreta entre els ciutadans i les seves autoritats, les autoritats que els representen. Um, permeteu, bé, aquest, aquest, aquesta és la proposta que ja us feia i amb tota la modèstia de que sé que sou capaç i trencant aquesta mateixa modèstia sé que hagueu eh, dit doncs, el que creieu però hi sempre potser frenat per aquesta modestia. Em deixeu que per aquesta alcaldia només i amb la vostra persona us regali un eslògan que no és meu, que ja serà d'aquí l'escolti i que potser millor podria encaixar i tot per la campanya ah, però la només, ho, només ho puc fer eh, per, eh, per igualada, només. En exclusiva eh? Sí, en exclusiva, Bola. és una exclusiva mundial Endavant. que només pot ser per igualada. La patentarem Me la deixeu la dir? Sí? sí? sí. Eh, la vaig sentir una vegada, eh? no és meva després us diré qui me la va dir diu, doncs, eh, això serveix per la vostra candidatura, serveix per tantes altres coses i per tanta altra gent, però sempre, i fent especial requadre i, i posant-hi tot l'èmfasi possible per Igualada, diu, eh, aquesta candidatura, podria dir, aquesta uh -huh. vostra, vostre, eh, pot ser molt limitada, però mai Igualada. Oh, però això ja aquest és un eslògan que ja... Que me ja us dic, que me'l van dir una vegada. L'utilitzem permanentment. Eh? Serveix per tot, eh? sobretot pels igualitats. Nosaltres la dirigíem eh, moltes vegades amb els manresans, perquè com que no hem pogut competir amb ells amb moltes altres coses, almenys els, amb aquest eslògan, els recordava amb elles polèmiques. És que els manresans tenim plegis història. ara ho dic, amb, ah, sí? ho dic amb broma, perquè això avui dia ja tothom ho té gairebé oblidat. Vells plegis històrics de la batalla del Bruc, sobre el protagonisme principal que van tenir o bé els sometents manresans o els igualadins Clar. és un tema no resolt encara i aleshores en Manresa que després en canvi en població i en moltes altres coses se'ns ha llançat massa endavant almenys tenim el petit consol de recordar-los que Manresa podria ser i mirar però mai no arribarà a ser igualada l'eslogan que... és preciós, eh? <sus> ho vaig sentir una vegada i se'm va quedar clavat, dic allà avui que ve el president del MAU, deixa li dir però ja el recordava com a bon igualadí uh, si no president en aquest instant i des de molts pocs dies fa i des d'aquest programa hem contactat amb l'alcaldia de Barcelona i amb l'alcalde Pasqual Margall i que sempre que ens veu diu que ja se'n recorda i que, i que sí que sí que ho farem una plaça de la cançó, una plaça de la cançó amb un escenari estable concerts el dissabte i diumenge i mentre la gent pren el sol pren també un raig de música, ens diu que ja està fet i tot commemorant aquests 25 anys de la cançó catalana d'aquell fet cultural que ara el proper mes a complirà 25 anys voldria comprometre-us públicament i voldria sí. la vostra adhesió, si la voleu donar No, no, m'encantat de la vida per dues coses una, perquè em penso que no hem reconegut a Catalunya encara potser prou el favor que devem eh, al fenomen de la cançó catalana per molta gent, per mi mateix jo eh, recordo els primers anys el primer recital del Raimon o d'en Serrat que el van fer junts, al Pi de la Serra, el Serrat i en Raimon a un cinema de el cinema mundial que ara ja no existeix la força que tenia aquest moviment inicial i l'utilitat del gran servei que va prestar Catalunya i, I crec que, que ho el... recordem poc Això és ben, ben, ben fer. Sí, sí. No, i en segon lloc també perquè el, afortunadament la cançó és un fenomen viu encara que passi eh, algunes dificultats perquè potser té uns noms molt consagrats i en sí. canvi dificultats greus per permetre l'aparició d'altres noms doncs bé, un lloc en el qual la gent sàpiga que regularment s'ofereix Cançó Catalana, em sembla que és una gran iniciativa. Per tant, la... Estic absolutament encantat de adhesió... la vida que la promogueu i en nom de la Diputació us ofereixo tota la col·laboració que us puguem prestar. Magnific. Us la recordaré. Us la recordaré. Molt bé, molt bé. Uh, és en aquest moment quan, i enfront del micròfon, tinc un cavaller que nosaltres, a l'assabentar-nos de que hi ha un guardó establert, és un guardó de caire mundial i ell és un productor d'un bon producte del país, necessari producte, per allò d'enfortir els i per allò de fer créixer les criatures i per allò de que els grans ens fem menys vells, resulta que amb una llet del Pirineu i amb una recollida diària de la llet que naturalment surt del millor lloc i del millor past a l'hora de la millor gespa, resulta doncs que aquests lleters són guardonats, han estat guardonats i en aquest moment tenim el director comercial del centre làctic Balcells, ATO, el senyor Sebastià Masdeu i Castellví. Bona tarda, senyor Sebastià Masdeu. Bona tarda a tothom. En primer lloc, eh, molt agraït a Cadena 13 i a Radio Barça per l'oportunitat que ens dona de poder xerrar un rato. Molt agraït per la companyia, molt agraït per poder tindre l'honor d'estar amb el senyor Antoni Dalmau, president de la Diputació. No solament l'honor que representa per el que ell representa com a president de la Diputació, sinó per la seva vessant igual que m'ha fet sentir pues, cert records i certa emoció, perquè, com comentava abans amb ell, també jo tinc certs arrels i m'estimo molt a la ciutat d'Igualada. Bé, jo en aquest moment, moment... Ho controlem tot, com pots veure. <laughs> el senyor Escamilla, els Igualadins, estem... Sí, sí, ja veig, tot arreu. ja veig que configureu... Home, Ràdio Barça, Barça amb, si em permets una al·lusió, a Ràdio Barça els Igualadins i tenim altres coses, dos vicepresidents, en el, no a Ràdio, al Barça, concretament, clar, clar. dos vicepresidents que són en Mossons i en Casaus. Ah, exacte. Són fills d'igualtat. De... Jo m'aprofito perquè si no faig propaganda clar, aquí no es volen la parella. I, i, so però... I ara, senyor president, recordo que aquell eslògan me'l va explicar per primera vegada en Mossons. És possible perquè sí. és una altra igualada de pedra sí, picada. Sí, sí, eh? sí, certament. Bé, en aquest moment eh, em podríeu dir quin és el guardó recent que acaben d'atorgar d'atorgar en aquest producte que veiem etiquetat i que cada matí ens dona el bon dia i és clar que parlo d'ató? Bé, aquest guardó ens ha otorgat un organisme americà que es diu la Business Initiative Direct. Que organitza regularment aconteixements d'aquests arreu del món i que prèvia una selecció en la qual entra una sèrie de factors, que, que és el que configura en la qualitat d'una marca. Eh, doncs en aquesta ocasió que s'ha celebrat a Espanya i que ha sigut el seu quart certamen internacional, hem tingut l'honor de rebre aquest estrella d'or internacional a la qualitat. Magnífic. Doncs per aquest guardó, ho celebra tot el públic que ens està escoltant, sospito que les autoritats del país, però deixeu-m'ho preguntar. Senyor president, eh, podríem felicitar Sebastià Masdeu i a la directiva d'aquesta eh, firma, sospito que els hi faria una gran il·lusió sentir el president no. doncs com celebra no, que el producte no costa, del país exactament. estigui ben guardonat. No em costa gens, al contrari, és una satisfacció de felicitar-los, perquè sobretot per un reconeixement data internacional. Jo penso que precisament una de les característiques de la nostra indústria, de la nostra economia, és que necessita eh, com, com el pa que menja una projecció internacional i un reconeixement. I en canvi jo crec que es fa més bona feina de la que se'ns és reconeguda regularment. Veure una empresa catalana que tingui aquest reconeixement internacional, penso que és una bona notícia, efectivament. Tal com diu el president, necessitem com el pa que mengem i com que el pa... I com la llet, que bevem, suca, com la llet com, que bevem. Com el, com el pa se suca la llet, oi, senyor president? Exactament. Perquè és que, si no, com faríem sopetes amb llet, que també són molt bones i enforteixen els ossos? I tant, i tant, i tant. Suposo que el senyor Tato no em vol portar la contrària. No, no, en absolut, en absolut. Moltes gràcies, senyor No president. sé si és molt correcte o no sucar-hi el pa, però, es escolti, és tan bo no, no, que ves més qualsevol diu que no, oi? És correctíssim. La llet sí. és un producte que és tan natural i tan elemental a la nutrició de l'home, que és bo amb tot. És clar. Senyor president, ja finalment us allibero perquè sé que l'agenda i el cap de premsa em fa, em fa senyals. No és que em torni a saludar perquè ja ens hem saludat al principi. És que deu voler dir, escolta, deixes escapar el president del MAU? Sí, us deixo escapar. No sense abans, com que hem entrat ja en aquesta autopista, en aquesta recta del mes de desembre, eh, vostè és un home progressista però vostè és un home de fortes conviccions i d'arrels i de tradicions. Em voleu dir què en penseu i com celebreu el Nadal a casa vostra? Què fa la família del Mau per Nadal a part de, de, de conservar la tradició o no, com, com, com la barregeu amb el progrés? Jo tinc la fortuna bueno, no la fortuna. jo tinc canalla petita i per tant la festa les festes de Nadal a casa meva en, en aquests moments són eh, molt celebrades, vol dir des de coses que em sembla que Barcelona ja no fa gaire bé ningú perquè fora de Barcelona sí com fer cagar el Tio, per exemple uh -huh. que és una cosa que encara a casa meva naturalment es fa fins a fer el pessebre, fins a anar a portar la carta al reis Jo us recomano molt Algun dia als barcelonins Que aneu a Igualada a veure l'arribada dels reis Perquè jo crec que Igualada és una de les ciutats Que ho fa més gràcia I penseu que a Igualada eh, es reparteixen les joguines Els patxes reparteixen les joguines A les cases I encara podríeu veure com amb les cases del de Cobaix Instalen les escales I la nit porten les joguines De manera que això que fan els nens barcelonins De deixar les sabates i esperar l'endemà els d'Igualada, els meus fills concretament, per exemple, no s'hi troben, sinó que els ve un patx a casa, no ells, a tota la canalla d'Igualada, i els dona, el, els dona el paquet a casa. Molt bé. De manera que, sí, segurament que Igualada és un dels llocs on aquestes tradicions nadalenques tenen una forta, un fort arrelament. I a casa del president Dalmau, a Igualada? celebren totes, se celebren totes. Arbre o passebre. Pessebre. pessebre. I, arbre també, però principalment pessebre, perquè més dona molt de joc, jo crec, també. A part de la tradició catalana, que és la fonamentalment la do, pessebre... A més a més, jo crec que pels infants eh, dona molt més joc i molta, dona moltes més possibilitats. Cada dia al matí ens llevem i la primera cosa que fem és fer córrer un passet els tres reis de l'Orient perquè s'acostin ah. aquesta mena, diguem, de, de vinculació dels infants. Doncs gràcies, senyor president, per deixar-nos burxar en aquest interior sí. d'una família que és la vostra i gràcies en nom de tota la família dels ràdio iens i del ràdio escoltadors per la vostra presència aquí. Bon trasllat a la Diagonal, en aquell angle preciós de la Rambla de Catalunya, i bona feina des d'aquest nou stage des d'aquesta nova seu de la Diputació Diagonal, Rambla de Catalunya i gràcies al Sr. President Antoni Dalmau. Gràcies per cés i bona tarda. Gràcies a vosaltres.